I enlighet med statsmakternas direktiv präglas tvs pionjärår av utbildnings- och övningsverksamhet. Vid sidan av teaterverksamheten och underhållningen har sporten en given plats. Inför den första tv-sändningen från Svenska mästerskapen i Backhoppning i Hammarbybacken i Stockholm intervjuar radions Bengt Feltreichs producenten Åke Falk om hur man fångar hoppen i tv. Vi har tre kameror där ute i Hammarbybacken- um. Vår bildväxling se genom att vi växlar från den ena kameran till den andra. En kamera står uppe på toppen av backen så att man kan följa själva utförslöpan. Förlåt det os osakunniga uttryck som kommer användas som backoppning här nu. Det kallas överbackåk. Jag får tacka så mycket. Ena kameran står där uppe, ja. Sen står det en kamera vid den så kallade pressläktan, det vill säga ungefär mitt på själva backen. Där eh, skidhopparna far ut ifrån firma och plötsligt befinner sig i, i fritt svävande i luften. Och den tredje kameran står och tittar på dem rakt framifrån när de kommer ner på marken igen. Och, och ska få sig själva att stanna. Skidlöpare lämnar överbacken med 70-80 km i timmen Har du tänkt på det? Jag hade tänkt på det inte utan en viss fasa. Jag undrar hur det kan gå. Det gäller att vara snabb i vändningarna, kanske till och med snabbare än, än vad vi måste vara på ishockey. Och det räckte redan, det måste jag bekänna i och för sig. Men eh, vi måste väl sitta hela tiden och påminna oss själva i varje fall om att det heter övningsprogram. Det säger vi alltid till varandra när, när, när vi behöver tröstens ord.